Дурниці. Їх і так усі знають. Ах, зараз би сюди зо дві сотні хлопців з автоматами. Ні, навіщо двісті? Це я перебрала. Като вийшла б із прострації, як заверещала б. А її бабах з пістолета. І мене заодно. Так і помру з чоловіком-лікарем. Шкода. А взагалі я заздрю като. І Юшкова теж заздрить. Като – дама з шиком. Звідки в неї це? Вона любить казати «я від сохи». Тільки це було раніше. А зараз має стильний вигляд. Фігура в неї нічогенька. Якщо Ейфелу вежу поставити догори дригом – типова като. Плечі – як три задниці. Спортом вона не займалась. А де так розкачалась – невідомо. Дітей у них немає. Та і в нас немає. І в Юшкової. Найбільше діти потрібні Като. Їй 32. Але схоже, що її чоловік про це не знає. Мене запросять до столу чи ні? Чоловік-лікар якось мені науково пояснив, чому алкоголь викликає підвищений апетит. Але чому тоді всі... Валялки-бомжихи такі худі? шкода, що не запитала. Я давно не мітила плавний перехід з одного ліжка в інше. Ну, найкраще, звичайно, потрапити на сусідню подушку зі Львовичем. Але важко. Чоловік-като. Надто легко, але безперспективно. Марк – ідеальний варіант. Але не має бажання. Тоді чоловік-лікар. Та історія про те, як 70-літня бабуся прийшла зі скаргами на почесунчики. Ну, самі знаєте де. А там виявились вожки. А вона й каже, та що ти, синку? Це в молодих мандавошки, а в мене ж крибунці. Маячня. Сльози і професійна таємниця. Мого чоловіка звати Андрієм. Я працювала в нього медсестрою. Під халатом гола, в очах пристрасть. Нас таких було багато. Але в мене були найдовші ноги і найпалкіше бажання мати чоловіка-лікаря. Ах, менше треба було в лікарню в дитинстві гратись. Я його отримала. Під час оргазму він по-особливому ніжно називав мене катрусею. Але я не та, Катя. А так, дрібниці. Нормально. Я його навіть люблю. Коли стемніло, ми сіли за стіл. Ігор Львович і Марк були у смокінгах. Зрозуміло, чому чекали ночі. Не хотіли контрастувати з городами. В Юшкової оголились спина, груди й ноги. На тканину Версача не розтратився. Я в шортах, як дурна. Чоловік мій також нічого у формі відставного омоновця. Зате на роботі він бог. Нічого не вдієш. Марк боїться вогнепальних поранень, а Андрій тут цар і бог за сумісництвом. Като запізнювалась, але без неї не почнуть а вона там з'ясовує стосунки з чоловіком. Покращує їх замість втраченого контракту. Тепер вона сяде поруч зі мною і буде облизуватись, як кішка, і млосно зітхати. Андрій з Марком заведуться, і нас з Юшковою чекатиме надзвичайна ніч. От тільки Юшкову звуть Настею. Дивись, Марку, не переплутай. Сьогодні... Ми зібрались, щоб відзначити велике свято. Нам пощастило потрапити в це тісне коло. Бідолашний Марк. Ну як йому розтлумачити, що мене у п'ятидоларових шортах у Савуї просто не зрозуміють? Дякую, Марку, я зворушений. Ігор Львович обходиться без реверансів. Марк, здається, подарував йому нову машину. Гарно. Юшкова поцілували іменинника, він затримав її у своїх міцних, як для своїх 60 років, обіймах кіно.